Bye. <laughs> Alba din Târgoviște găsește o nouă expoziție de pictură. Această expoziție e parte semnătura Maii Martin. Bine ai venit la emisiunea noastră Maia. Bine v-am găsit! Referitor la expoziția pe care ai organizat-o la galeria albă, este o expoziție care cuprinde acoarele, în ulei lucrări de grafică și poziția este axată pe studii Naturi Moarte. Chiar am vrut să fie o expoziție tematică pentru că celelalte pe care le-am avut au fost un pic eclectice și din zona graficului și din cea schițelor și din cea lucrărilor definitivate. Și aici am vrut să fie un pic unitară, chiar dacă poate părea banală obișnuită, fără nimic ieșit din comun, dar cred că ați observat și acel colț în care există aceeași natură statică din care am surprins diferite detalii, acea cu samovarul și cu draperia. Chiar am vrut și aș vrea să pot face o expoziție din aceeași natură, luând diferite colțuri ca gros planuri, ca zoomuri, un pic dincolo de tema obișnuită de studiu, faci natura toată, nu e doar un colț, o faci pe toată, și ai ternați, și bine, nu ți a și bine, s-a încadrat nu s-a încadrat, ta, ei, nu mai treci mai departe, nu mai încerci mai mult. Într-o carte, Andrei Lot, tratat despre figură și peisaj, le spunea din experiența lui de profesor că atunci când lasă în același atelier, aceluiași grup de studenți o natură timp de două săptămâni, în cea de-a doua săptămână, atelierul se golește. Deci nu mai lucrează nimeni. Eu, fiind un pic uh, derutată, dacă e bine că îmi place să fac uh, de mai multe ori e același lucru, să, să răiau aceeași temă până mi-ese -mi bine sau poate să mi aș mai multe bine, nu-i nicio problemă. Și acest lucru m-a consolat. Deci e bine să răiei până ești mulțumit de ceea ce faci. Asta înseamnă să fii puțin perfecționist. Da, deci din punct de vedere profesional sunt o perfecționistă, deși în viața de zi cu zi, cu zi sunt o dezordonată. Dar eu am vrut să dau și la istoria artelor. toate dosarele mele sunt impecabile. E un paradox al meu. Da, adică dezordinea se oprește acolo unde începe pictura și studiul. Da, hobby pasiunea mea. De altfel, pentru tine, pictura este mai mult decât un hobby, pentru că, deși în momentul de față a întrerupt studiile, este doar un moment și, probabil, începând de anul viitor, o să-ți reiei da. da, da. studiile la Institutul de Artă Plastică din București. Maia, ce crezi că este cu adevărat important pentru un tânăr care vrea să facă o carieră în pictură. Cu adevărat important este să vrea să facă asta și să fie dispus să sacrifice totul pentru a-și atinge țelul. Deci eu studiez pictura, cred că, de 8 ani și niciodată nu am uitat de unde am pornit chiar dacă am făcut, la tonița am făcut uh, secția de sculptură nu s-a putut altfel, chiar dacă am dat la istoria artelor și mi-a plăcut istoria artelor foarte, foarte mult eu chiar am luat atunci, dar am luat pe loc plătit având și probleme familiale, nu am putut continua studiile, dar nu mi-a părut rău niciodată, pentru că într-adevăr mult mai mult îmi place să pictez m-a ajutat foarte mult, m-au ajutat cei trei ani de studiu a istoria artelor, dar uh, mult mai mult îmi place acțiunea și să dărui ceva celor din jur, să exprim ceva, nu să stai într- un loc și să scrii despre, probabil că nu sunt chiar atât de pasivă. Deci, pentru mine, contează foarte, foarte mult să nu renunți, să ai și un pic de șansă. Eu, de multe ori, n-am avut materialele cu care să lucrez. acule am avut tot anul acesta și am și lucrat foarte mult. Pot să menționez că m-a ajutat foarte mult domnul profesor Marcel Bunea și domnul Mihai Șerbănescu. Și să știi să asculți, deci să fii un învățăcel până la un anumit punct. Foarte mult se revoltă, nu fac eu asta, nu-mi trebuie mie asta, de ce să fac cum spune profesorul? În primul rând trebuie să înveți meșteșugul, pictura este meșteșug, tehnica picturii e un meșteșug, dar arta nu o poți face decât dacă cunoști meșteșugul. Din cauza asta eu sunt un pic docilă, un elev model ce trebuie să fac, aia fac, ce vreau să fac pe lângă, fac pe lângă, dar tema mea există. În da. momentul în care ai mijloacele cu care să lucrezi, poți uh -huh. face orice. La fel ca în care da. domeniul da. al artei, această docilitate funcționează până în momentul în care simți că ai asimilat ceea ce trebuia, da. simți că devii stăpân pe tine și pe ceea ce ai cunoscut și mai mult decât atât, simți că ai început să ai un drum al tău. Și mai este și un alt lucru, chiar domnul Mihai Șerbănescu m-a întrebat, dar tu câmpi cu plăcere. Eu chiar dacă fac un studiu, chiar dacă fac ceea ce m-a pus cineva să fac, îmi place foarte mult Pentru că știu să mă adaptez, poate e și firea mea de gemeni, poate empatia, nu știu Dar îmi place ceea ce fac, chiar dacă fac pentru o anumită temă Mă transform, mă, mă adaptez și fac ca un lucru arid să devină un lucru frumos Un lucru, poate chiar liric, chiar să aibă atmosferă, chiar dacă este pur și simplu Am desenat, rindea Mașină de tocat sau știu eu Dar poți să-i dai o anumită atmosferă și chiar să iasă frumos Indiferent de motivul de la care ai pornit Pentru că a spus de mult și o știm de mult Da Vinci Că natura e un lucru minunat și tot ce există în jurul nostru. Așa că poate să fie orice. E o formă, e un uh, lucru pe care îl poți reda. Indiferent că pornește de la Veceu, am văzut pe TNT un uh, artist care desena WC-uri. Bine avea o motivație prietenului să se sinucisese în baie, dar mie mi se spusese în tonița că nu, acesta nu e un motiv pictural. Există multe motive și poate tot ce în jurul nostru este un motiv pictural. Depinde cum poți să-l transformi și ce rezonanță are față de tine, ca și pictor. Da, frumusețea se găsește pretutindeni Trebuie numai să avem ochii ca să o descoperim. Maia, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Și să invităm pe cei care sunt interesați la Galeria Albă, unde pot să-ți vadă expoziția și sper că cei care vor intra în Galeria Albă vor putea să facă abstracție de felul în care arată în momentul de față pereții.